Microfon Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți ascultătorii Cuvântului Lui Dumnezeu emisiunea 2C026. Aceste emisiuni se ocupă cu difuzarea unei mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor vesetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul Lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță să le pună în scris pentru noi. Lecțiunea de zi 2C026 se va începe cu o meditație asupra versetului 16 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni la capitolul 4 numai înainte însă de a ne continua relatarea istorisirii ereticii din Dubrava. Cu prilejul lecțiunii precedente am aflat plin de uimire și de bucurie că Tatăl lui Peter se afla acum lângă el, deocamdată el nu știa așa ceva, urmează să aflăm pe parcurs. Astăzi, în capitolul 13, intitulat Necunoscutul, citim că În a treia zi de la sosirea străinului în Valea Dubrava, Peter Kracinski, stătea în fața căsuței, sprijinit pe bătrânul nuc, cufundat în gânduri. Avea multe la care să mediteze. Cine ar fi spus că va avea prilejul să poată depune mărturie în fața unui asemenea domn instruit? Dacă ar fi fost cel puțin Ștefan, dar el, Peter? Și totuși așa era. Ieri avusese timp întreaga zi să vorbească cu domnul inginer despre lucrurile divine pe când cu trei erau amândoi prin pădure. Și ce om plăcut era acest domn inginer! Cu cât stăteai mai mult cu el, cu atât doreai să rămâi mai mult lângă el. Peter îl invitase ieri, cam sfios, să vină la Blașco, la ora biblică, pe care Ștefan, de la întoarcerea din Podhard, o ținea acolo în fiecare sâmbătă seara. Și spre marea lui bucurie, domnul inginer mersese într-adevăr împreună cu el și, pentru că se dusese el, venise și mama lui. Înainte de oră, când o așteptau încă pe sus ca polac, el vorbise așa de frumos cu toți cei prezenți și le dăduse sfaturi bune pentru înflorirea economiei și comerțului. Peter se mai bucură și de faptul că domnul inginer îi plăcuse mult marișcăi. El fusese deosebit de prietenos cu ea, probabil pentru că, se gândea Peter, îi povestise că era singura care, încă de copil, îl spătuise la bine, deși era mai tânără ca el. Când fusese pădure și domnul inginer îl întrebase dacă nu se gândește la căsătorie, nu putuse decât să răspundă afirmativ și să spună și pe cine vrea. Își exprimase și temerile, dacă îl va vrea Marișca, pentru că el este atât de sărac. Al de Blașco fusese rătotdeauna oameni cu stare și fetele din casa lor se măritaseră totdeauna cu țărani bogați. Dar că el era numai un meseriaș sărac care nici măcar nu-și purta propriul nume și căruia i se putea reproșa totdeauna că doamna Kracinski îl luase de milă, ce mai putea să spună? Cuvintele acestea îl atinseră cumva în mod neplăcut pe domnul inginer și Peter schimbase vorba. În cursul discuției, Peter îl întrebase pe domn dacă are familie. Am soție," răspunse el dar nu mai am pe nimeni altcineva pe care l-aș putea numi al meu. Însă, adăugase el deodată, ca și cum și-a amintit de lucrul acesta, am avut și un fiu, dar acum nu-l mai am. Știi ceva, Peter? Ne cam asemănăm. Tu nu-l mai ai pe tatăl tău, eu nu-l am pe fiul. Totuși este o deosebire. Tu ești tânăr și dacă te căsătorești, poți să ai propria ta familie. Eu din potrivă. Nu voi mai avea niciodată pe nimeni. Lui Peter îi păru rău de el. E multă vreme de când a murit fiul dumneavoastră? Întrebase Peter gândurat. Dar tocmai atunci se întâlnise cu vânătorul și după aceea nu mai discutaseră despre așa ceva. Acolo, la Blașco, Ștefan citise un text care se potrivea în mod deosebit și domnului inginer, deși Ștefan nu știa lucrul acesta. Și citea, am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Și Ștefan a zis mai departe. Așa cum îl doare pe un tată când a crescut niște fii care îl părăsesc, îl disprețuiesc și se rușinează să spună cui datorează ei viața, așa îl doare și pe tatăl Ceres care ne-a dat viața și ne-o susține, dacă noi nu vrem să-l cunoaștem, dacă ne rușinăm de el înaintea oamenilor dar există și cazuri când unui tată i s-a pierdut copilul și aceasta este foarte dureros. În regimentul nostru, povestește Ștefan mai departe, era un capitan căruia i se pierduse băiețelul. Ar fi trebuit să vedeți cum se frământa omul. Toți am plecat să-l căutăm până ce, laudă domnului, l-am găsit. Vai, ce bucurie mare a fost! Și tatăl nostru ceresc are atâția asemenea copii pierduți. Inima lui sângerează exact ca și inima acelui capitan, așa l-a durut de tare pe tatăl ceresc, încât l-a trimis pe singurul său fiu, pe Domnul Iisus, ca să caute pe copiii pierduți. Și ce mare este bucuria lui când unul dintre ei este găsit. Dacă printre voi este un asemenea fiu pierdut, o fică pierdută, o oh, lasă-te găsit de tatăl. Adunarea se termină în curând, după care domnul inginer s-a grăbit să aducă ceva sfaturi din perspectiva dumnealui împotriva inundațiilor. Hrațchi era un agricultor iscusit. Ce auzea sau vedea nou, îndată încerca și la el. Blașco, din potrivă, era unul dintre cei vechi. Nu iubea înnoirile și inovațiile și un alt țăran n-ar fi reușit să-l facă să introducă schimbări, dar pe domnul inginer a început să-l creadă. Deci domnul inginer era cu ei acolo. Peter s-a dus între timp să dea nutreți vacii și aștepta întoarcerea lor. Aștepta cu nerăbdare căci mama lui îi spusese că domnul inginer vorbise despre faptul că avea să mai stea aici câteva zile, poate chiar o săptămână întreagă. Peter voia să-l întrebe dacă e adevărat. Atunci o să fie pentru toți o mare bucurie. Ștefan se duse chiar după adunare la Valea Borovski, căci acolo avea farmacistul Corimski o casă în pădure și locuia temporar în ea, împreună cu fiul lui, încă tot bolnav, Nicolai. Bunica lui Ștefan se ocupa de menajul lor, iar Ștefan se duse să o viziteze și, în același timp, să ducă domnului Nicolai o scrisoare de la fratele Ursini. Fratele Ursini i-o adresase lui Ștefan și îl rugase pe acesta să-i o ducă deoarece conținea și vești triște astfel încât Ștefan ar fi putut să-l mângâie în același timp. Ursini îi împărtășise lui Ștefan că domnul Korimski era divorțat de soție și că soția lui se căsătorise cu ani în urmă cu un anume baron Rainer, dar când aflase că fiul ei din prima căsătorie era grav bolnav, venise la Podhad pentru ca cel puțin să afle mai multe amănunte despre el, chiar dacă nu putea ia însă să se ducă la el. Printr-o coincidență ciudată, ursinii se întâlnise cu ea, și o ajutase chiar să-și poată vedea totuși fiul, înainte ca acesta să plece la Valea Borovski. Dar pentru că ea însă-și căzuse după aceea la pat cu o boală grea, stătea acum la doamna H, care în tinerețea ei servise ca și cameristă la mama ei. Ursini scrise deci tânărului domn Corimski despre felul cum se simte mama lui și că el scrisese baronului Rainer ca să vină să ia. Baronul nu știa nimic despre căsătoria soției lui, pe care o iubea foarte mult, că cel o dusese ca bolnavă la băi și o lăsase acolo. El însuși era plecat într-o călătorie și servitorii lui nu știau unde să-i scrie ca să se întoarcă acasă. Între timp, cei doi bărbați, împreună cu domnul inginer, ale cărui sfaturi după temenică chipzuală le primiseră, se întoarseră acasă. Radski își lua rămas bun în fața casei lui, bucuros și respectuos. Blașco merse mai departe, singur cu domnul inginer. Deodată acesta se opri și spuse. Aș vrea să vă întreb ceva." Vă rog, spuneți," răspunse mirat morarul. Peter mi-a împărtășit că ar vrea să ceară în căsătorie mâna ficei dumneavoastră, dar că se teme să nu fie respins pentru că este sărac și de origine socială necunoscută. Ce fel de răspuns i-ați da? Blașco își frecă fruntea. Nici nu se gândea ca marișca să se mărite curând. Avea nevoie de ea acasă ca de pâinea zilnică. Cel mult, se gândea el, dacă nu se poate altfel și vine vremea, eu dau pe marișca lui Mișco ca totul să rămână frumos la un loc și oamenii și averea. Domnul inginer văzu norii de pe fruntea lui Blașco și fața lui palidă se albi și mai mult. Peter pare să nu se înșele, nu-i o veți da." De ce?" zise el rece. Dar, vă rog, de ce să se mărite deja marișca, Și ca să vă spun adevărul, nu pentru Peter am crescut-o eu. N-am nimic împotriva băiatului, din iarnă s-a schimbat foarte mult, dar mai sunt și alte fete. Și apoi nici nu e mare grabă la el ca să trebuiască să-l ajute femeia în gospodărie," râse Blașcu cu subînțeles. Deci, piedica de bază este sărăcia lui?" replică inginerul. Parțial da," zise îngândurat moralul. Înainte de moartea mea nu pot să-i dau nimic fetei din avere și ce să facă ea fără nimic? Marișca nu este obișnuită să lucreze ca zilieră și în ziua de azi nu mai poți trăi ca sător. Bine, dar dacă Peter ar avea ceva de-o parte și apoi ar cere mâna fetei dumneavoastră, atunci i-ați da-o? <hânt> Are un bun avocat în dumneavoastră, domnule inginer, râse Dacă el ar vrea și a ști că îi va merge bine la el, de ce nu? Atunci, promiteți-mi că nu veți da altuia, zise inginerul, dacă ea îl vrea. Și eu vă promit să-i fac rost de un serviciu bun din care să se poată întreține bine o întreagă familie. Uimit, țăranul îi promise, în timp ce se gândea cu neîncrederea unui adevărat țăran slovac cam așa. Ce toane mai au și domnii ăștia! Acum le place ceva și după aceea la sfârșit le pare rău. Și deși domnul inginer care plecase deja mai departe nu-l rugase să tacă în această chestiune, N-avea deloc de gând să povestească cuiva despre cele auzite pe care, până la urmă, nici nu le putea crede. Iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii viitoare vom afla mai multe în legătură cu evoluarea acestor evenimente. Haideți acum, printr-o rugăciune, să ne apropiem de lecțiunea noastră propriu-zisă. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea gândurilor care ne stau în față, cu o deosebită deschidere a inimii noastre față de vestea cea bună a cuvântului Tău, pe care vrei să ne-o comunici și astăzi. Dorim aceasta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Sufletul meu mare și pe Domnul și Înțelește Duhul meu când Dumnezeu îmi du-i norul că ce-a privit spre mine Dumnezeu. privit el spre starea roamei sale, că cea căpâine a lui Măștii. 2 Corinteni capitolul 4 versetul 16 citim De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Nu prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Sfânt, prin lucrarea harului Dumnezeis pe care l-am primit, nu cădem de oboseală. Prin ceea ce suntem noi sau prin ceea ce vine din noi înșine Suntem doboriți mereu Nu numai de oboseală Ci de toate ispitele și luptele Care vin asupra noastră Iată de ce trebuie să rămânem necurmat Sub călăuzirea Duhului Sfânt Puterea și lumina noastră Sunt de la Duhul Sfânt El ne ajută ca să trăim o viață Proaspătă de biruință Și de roadă spre slava lui Dumnezeu Când cădem de oboseală când nu mai avem plăcere de cuvântul lui Dumnezeu, când întâlnirea cu frații ne prictișește, este semn că am ieșit de sub călăuzirea Duhului Sfânt, că am rup legătura cu Dumnezeu prin rugăciune. În clipa când ne-am dat seama de starea aceasta, să alergăm îndată la Domnul Isus Mântuitorul nostru, să-i spunem durerea care ne apasă și El ne va ridica. Să nu amânăm, căci orice amânare duce la o stare de împietrire. Trăim într-un veac deosebit. Satana știe că mai are puțină vreme, cum citim la Apocalipsa 12 cu versetul 12, și de aceea caută să înșele dacă este cu putință chiar pe cei aleși. Să lucrăm necurmat pe ogorul Evangheliei, căci numai legătura cu Dumnezeu prin rugăciune și lucrare ne păstrează statornici în credința care biruiește și aduce roadă. Noi nu cădem de oboseală. Un om al lui Dumnezeu, Dr. Cax, și-a închinat zilele vieții lui răspândirii Evangheliei în țara locuită de negri numită Liberia din Africa. Puțin timp înainte de cea din urmă călătoria lui într-acolo, un prieten i-a spus că merge la moarte, dar Cax a răspuns. Atunci trebuie să vii după mine și să-mi scrii cuvintele care vor fi pe piatra ta de la mormântul meu. Și ce să scriu la întrebat celălalt? Să scrie așa, dar fi să moară o mie de misionari, dar Africa, tot să nu o părăsiți. Acest cuvânt nu va fi uitat niciodată. La 7 martie 1833 el a debarcat în Liberia, iar la 28 iulie în același an a plecat la Domnul. Răspândirea Evangheliei însă a fost bine întemeiată în această țară. Cine iubește pe Domnul Isus are milă de sufletele care nu-L cunosc pe El și lucrează în vederea aceasta ca acelea să fie aduse la Domnul Isus. Și chiar dacă lucrul acesta îl costă ceva, ba poate îl costă mult, face. Răsplata întrece orice închipuire. O umple Domnul pe credincioșii săi de tot mai multă râvnă în ce privește lucrarea de răspândire a Evangheliei. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, spune cuvântul aici, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul credincios, zice Sfântul Vasile cel Mare, este dublu, cel de afară, trupul, și cel din lăuntru, duhul. Trupul trebuie să fie un duhului și nu invers. Cum se ajunge la această stare dublă? Căci nu toți oamenii sunt dubli, ci numai credincioși și adevărați. Răspunsul ne-l dă cartea sfântă a lui Dumnezeu și anume, prin nașterea din nou, prin credință. Citim la Ioan 1 cu 12 și 13, Dar tuturor celor ce l-au primit pe Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, le-a dat puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iar la 1 Petru 1 cu 23, citim, Ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl primește în inimă prin credință, ajunge la această lucrare tainică a lui Dumnezeu, nașterea din nou. E o lucrare pe care Dumnezeu o face în om, dar nu fără voia lui. Cine vrea, va fi născut din nou. În cel născut din nou se află o a doua fire, sau firea cea nouă, făptura cea nouă, cum găsim la 2 Corinteni 5.17. Acesta e omul dinăuntru despre care vorbește versetul de mai sus, om care, deși e nou, se înnoiește din zi în zi, adică se împrospătează și crește prin Duhul Sfânt, prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin legătura frățească. Sfântul Ioan Gureadeul spune că nașterea din nou este o a doua creațiune, căci din ceea ce nu eram am fost aduși la ceea ce suntem. Textul acesta este luat din omilia 4 la Efeseni. Sfântul Macarie cel Mare spune și el în omilia 30 capitolul 3 că toți cei ce se apropie de Domnul și cred în el se învrednicesc de nașterea de sus. Așa după cum trupul fiind supus legilor fizice se trece, adică îmbătrânește și se întoarce în țărână de unde a fost luat, tot așa omul cel nou care este supus legilor Duhului se înnoiește din zi în zi, adică se desăvârșește și arată tot mai limpede chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Viața normală cu Domnul Isus este o necurmată înnoire, o necurmată înălțare spre cele dumnezeiești. După cum e natural ca trupul să meargă necurmat înspre pământul de unde a fost luat, tot așa și omul cel nou, făptura cea nouă, se înalță necurmat spre Dumnezeu de unde a primit nașterea din nou. Adevărat spune Sfântul Ioan Gură de Aur în predicile despre pocăință la predica a cincea următoarele. Dar cu cât omul de afară, trupul, slăbește, cu atât cel din lăuntru se primenește, se înnoiește din zi în zi. Grija noastră de căpetenie, frații mei, trebuie să fie omul din lăuntru, ajutându-l, prin tot ce harul lui Dumnezeu ne-a pus la îndemână, să se înnoiască zi de zi. Iar omului din afară, trupului, să-i dăm cele necesare numai în vederea dezvoltării omului cel nou. Să nu facem un scop din grija pentru trupul trecător, iar pe omul netrecător, omul cel nou, să-l lăsăm pe planul al doilea. asta e una din ispitele cele mai mari cu care diavolul înșeală pe mulți credincioși, adică inversarea valorilor. La versetul 17, 2 Corinteni, capitolul 4, citim că întristările noastre ușoare de o clipă, Lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Nu pot fi găsite alte cuvinte mai potrivite și mai puternice pentru a înfățișa cele două stări, starea și slava, ca aceste expresii ale Sfântului Apostol Pavel. El pune pe un taler al balanței necazurile, iar pe celălalt slava care urmează. Diferența este uimitoare. Greutățile întristărilor sunt neînchipui de ușoare și de scurtă durată, o clipă, față de greutatea mare a slavei care coboară balanța până în străfunduri și care este veșnică. Întristările și necazurile nu sunt niciodată ușoare, căci oricât de mică ar fi suferința, este serioasă, dar depinde de pe ce temelie privești un lucru sau celălalt. Fără credință și fără nădejde, cea mai mică întristare este așa de grea încât cel care o poartă geme și se zbate neputincios sub ea. Cu credință și nădejde însă, încercarea este purtată liniștit și cu câștig duhovnicesc. Credința vede în încercări un mijloc prin care Dumnezeu trimite binecuvântări și roade. Necredința? Le ia ca pe niște vrăjmași care urmăresc distrugerea vieții. Un lucru trebuie să știm, frații mei. Întristările și necazurile sunt unelte ale lui Dumnezeu, cu care El, Dumnezeu, lucrează în viața noastră. Așa spune versetul, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează. Ce lucrează? Lucrează pentru noi, deci pentru credincioși, tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Întristările ne silesc să nu ne bizuim pe lucrurile văzute, ci să ne alipim cu atât mai mult de cele nevăzute. Oare nu adeseori chiar încercarea ne descoperi aceste lucruri? Fără suferințe, cu greu le-am fi putut descoperi, ori poate chiar ar fi rămas ascunse pentru noi. Încercările ne călăuzesc, către Dumnezeul dragostei, descoperit nouă prin Isus Hristos, care ni se va arăta cu atât mai iubitor și mai aproape de noi, cu cât va fi mai întuneric în jurul nostru. Drumul spre lumină trece prin nori întunecoși. Dacă suferințele ne jefuiesc de puterile trupești, e numai pentru ca să ne îmbogățească în cele duhovnicești și veșnice. Adevărat, zice Sfântul Iangură de Aur, Apele suferințelor umplu cămările sufletului nostru cu rodul minunat al pocăinței, fără de care în legea harului nu este mântuire. Deci, fiind rodul necazurilor și durerilor părerea de rău pentru păcat, ar fi atât de nefiresc să ne revoltăm contra lor, pe cât de nefirească ar fi revolta agricultorului contra ploilor care fac să rodească spicul de aur și umplu grânarele sale cu boabe. Vorbind despre suferința în viața celor credincioși, vestitorul Evangheliei Billy Grimm scria Ferice de cei ce suferă! Ei sunt fericiți pentru că știu că întristarea lor, chinul și lipsurile lor sunt durerile nașterii unei lumi noi. Sunt fericiți pentru că sunt conștienți de faptul că artistul divin întrebuințează în același timp lumina și umbra pentru a crea o capodoperă demnă de arta divină. Credinciosul nu caută suferința, dar atunci când vine, rămâne liniștit în mâna mare lui Său Mântuitor, știind prin credință că Dumnezeu i-a adus noi binecuvântări la poarta vieții sale, care trebuie să intre înăuntru prin ușa crucii. Într-adevăr, suferințele sunt musaferii care nu trebuie să fie poftiți, Însă cei care cârtesc și se împotrivesc le trimit căruța ca să-i aducă în casa lor. Suferința și izbânda merg împreună. Dacă aveți izbândă fără suferință, este pentru că alții au suferit înaintea voastră. Dar dacă suferiți fără izbândă, atunci alții vor avea izbândă în urma voastră. Oricum ar fi, urmașul credincios al Domnului Isus are numai de câștigat de pe urma suferinței. Ea este plugul care brăzdează sufletul spre a-l face potrivit pentru adevărurile veșnice și de la o parte toate pietrele din drumul către slavă. Căci, întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata lui o rânduire care are în vedere binele și slava noastră veșnică. Să nu uităm căci numai pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, toate greutățile, entristerile de o clipă lucrează. Pentru noi lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Cât de liniștiți ar trebui să fim și putem să fim în toiul celor mai grele încercări, știind că pe acestea Dumnezeu ni le-a trimis și le controlează să ne facă numai Bine! Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului 2C026, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne întărească pe toți și să ne ajute să punem la inima aceste gânduri minunate, prin care căpătăm har, putere și îmbărbătare pentru tot ceea ce ne-a mai rânduit Dumnezeu să avem de întâmpinat pe acest pământ. Amin. Totodată plecăm îmbărbătați și încurajați, conștienți de faptul că Dumnezeu măsoară toate încercările prin care trecem și că, așa cum spune Apostolul Pavel, prin suferințele noastre împlinim ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică. Așadar, facem o lucrare dublă, aceste suferințe și încercări prin care trecem ne fac nouă bine și fac și celor din jurul nostru și toate pentru slava Domnului Isus, a cărea să fie cinste, mărire și glorie de acum și în veci de veci. Amin. Și dacă încercarea lovește fără milă și da dacă... La crim curpi-o Atunci arată ce e răbdarea, Să vezi împrejurarea care Aduce-al tău necaz. Căci Vin ispite pentru a ne lovi, Dar fă mai tare Duhul care la încercare va slăbi. Prin harul tău noi primim răbdarea, să învingem încercarea care ne-ar ține